Тим часом, бозна звідки і як між людьми пішла глуха чутка, що маленька смішна потвора таки справді малюк Цахес, який прибрав горді ім'я цинобр і проліз на гору ганебною брехнею та ошуканством. Щораз голосніше зіймався крик «Геть, тварюку, геть! Здерти з нього міністерський сюртук! Замкнути в клітку!» Показувати його за гроші на ярмарках. Обліпити його сухозлотницею й подарувати дітям на іграшку. На гору, на гору. І люди почали вибивати двері. Камердинер у розпачі заломив руки. Заколот, повстання. Ваша вельможність, прокиньтесь, рятуйтесь. кричав він, але відповіді не було. Тільки почувся тихенький стогінь. Двері нарешті виламали, і люди, дико регочучи, гунули нагору сходами. Ну, всьому кінець, сказав камердинер і з усієї сили наліг плечем на двері спальні. Вони. Загуркотівши, злетіли з-за Але й там не було його вельможності. Не було, цинобер! Ваша вельможність! Ваша вельможність! Хіба ж ви не чуєте повстання! Ваша вельможність! Де ж ви ділися? Господи, прости мене грішно! Де ж ви зволили дітись? Так бідкався камердинер, розпачливо бігаючи по кімнатах. Та ніде не чув жодної відповіді, жодного звука, тільки глузлива луна ішла від мармурових стін. Здавалося, цинобер зник безслідно, беззвучно. Галас на дворі трохи затих. Камердинер почув голос якоїсь жінки, що зверталась до людей і, глянувши у вікно, побачив, як люди помалу виходять із дому тихо перемовляючись і грізно поглядаючи на гору. — Заколот, здається, вщух, — мовив Камердинер. — Ну, тепер його вельможність, напевне, вийдуть із свого сховку.